Коли б я знав, що розлучусь з тобою, О краю мій, о земленько свята, Що я отруйний журбою в світах блукатиму літа, Коли б я знав про муки люті, Про сміх і глум на чужині, Що в мене будуть руки скуті І в мури замкнені пісні, Я попрощався б хоч з тобою, До лона рідного припав. Прислухався б до шуму трав і зник. Ні, не пішов би я з ганьбою шукати ганьби на чужині. На хрест однаково мені.